А на ранок Іван Іванович прокидався під гудіння автівок, що проносилися під його вікнами, і знову поринав з головою в працю. Не можна сказати, що він придумав собі, що без нього відділення хірургії закриється і земля перестане обертатися навколо своєї осі. Просто він дуже любив свою роботу. І ніяк не міг уявити своє життя без білого халата та скальпеля в руках. Іван Іванович зняв халат, відчинив рипуче дверця та старенької шафи і охайно повісив його на плічках. Його робота не допускала помилок і вимагала постійно, щохвилини пильності, акуратності та педантичності. Таким він і був. Таким його зробила робота. Чоловік увімкнув електрочайник і подивився на годинник. Ось-ось має підійти Віталій і прийняти зміну. Віталієм Іван Іванович був задоволений. Мабуть, з усіх хірургів, з ким йому доводилося працювати – цей молодий хлопець здавався йому найбільш перспективним. Саме йому Іван Іванович із величезним бажанням передавав нагромаджені роками досвід і знання. Віталій Степанович, як звали його у відділенні всі, крім Івана Івановича, працював хірургом лише два роки, але зробив самостійно вже чимало складних операцій. Просто відчувалося, що молода людина на своєму місці. Це радувало Івана Івановича з одного боку, а з іншого, а він все-таки ревниво ставився до талановитості молодого хірурга. Але це була добра, біла заздрість, і Іван Іванович не вбачав у цьому нічого поганого. Ось дочекаюся моменту, коли Віталій покаже себе з кращого боку на всі сто відсотків, тоді піду з роботи, – задумав одного разу Іван Іванович. І почав чекати відповідної нагоди. Чайник закипів і клацнула його кнопка. Майже одночасно з цим звуком хтось постукав у двері. «Можна?» Спитав молодий, високий, якщо не сказати довготелесий хлопець в окулярах, відчиняючи двері. «Заходь, Віталіку!» По-батьківськи посміхнувся Іван Іванович. «Я вже й чайник закип'ятив, чекаючи на тебе». «Я не спізнився», – зауважив Віталій. «Здрастуйте, Іван Іванович!» Незважаючи на свій високий зріст, Віталик не сутулився, як зазвичай роблять такі люди, а тримав спину рівно, наче натягнену струну, і від цього здавався ще вищим. Його веселі голубі очі дивилися за окулярів, випромінюючи світло радості. Він швидким, спритним рухом натягнув білосніжну шапочку на короткострижене світлорусяве волосся, і накинув халат на зелену футболку з незрозумілим написом «М.Л». «Я готовий пити чай і приймати зміну», – посміхнувся він широкою посмішкою. «Не зміну, а зміни», – зауважив Іван Іванович, ставлячи на стіл дві порцелянові чашки в дрібну синю квіточку. «Як це?» «Мені треба з'їздити до матері в село», – сказав Іван Іванович. «Я тебе хочу попросити відпрацювати нічну зміну за себе і денну за мене». «Без проблем», – Віталій розвів свої довгі, тонкі руки в сторони. «Скільки завгодно». «А як же твоє особисте життя?» «Як наречені». «Ах!» Віталій недбало махнув рукою і поморщився, від чого його окуляри зробили рух до кінчика носа. «Які там наречені?» «Ех, мені б твої роки!» – усміхнувся Іван Іванович і поправив сиві вуса. Я б на твоєму місці, жодної сестрички у відділенні не проминув би!» «А вони всі зайняті!» зауважив Віталій Сьорбовича Чай. Ну, тоді залишаються хворі. Які тобі більше підходять? Переломи, апендикси чи черепно-мозкові? Ну, і жарти у вас, Іване Івановиче. Краще скажіть, як там ваша мати? Та щось рана не загоюється. Що тут вдієш? Вік та цукор? Цукор? Візьміть до уваги, молодий колего. Гарний тільки в чаї, а не в крові, посміхнувся Іван Іванович. А скільки вашій мамі? 86-й пішов. Так, протягнув молодий лікар. Вік заважає одужанню. Мати ще жива, а батька вже не має 10 років казав Іван Іванович, і по його обличчю пробігла тінь смутку. Чоловік зробив кілька ковтків чаю, і його очі знову заблищали хитрими вогниками. А хочеш, я тобі із села дівчину привезу? Зараз там залишився великий вибір. Доярка, алкоголічка із трьома дітьми, кинута чоловіком. Івана Івановичу, Віталій сплеснув долонями. Давайте краще зміну приймати буду. Провівши колегу до ліфта, молодий лікар обійшов усі палати і, переконавшись, що все гаразд, пішов до робочого кабінету. Завідувач відділення поїхав на два дні до столиці на симпозіум. Іван Іванович у село до хворої матері а йому, Віталію, належало добу провести на роботі. Тому, доки у відділенні спокійно, треба було терміново зайнятися малоприємною, нецікавою, але необхідною справою – писаниною. А лікар сів за стіл, де акуратною кубкою лежали стоси паперів і карток хворих. Він згадав – як перший раз його підвели для знайомства до наставника. Іван Іванович здався Віталію надто суворим і навіть злим. Той критично глянув на розгубленого, новоспеченого лікаря, що кліпав очима, і, зморщивши носа, запитав, «Значить, хочеш стати хірургом?» «Так, хочу», – сказав Віталій. «Дуже хочеш?» «Я дуже хочу стати хорошим хірургом», – Віталій, набравшись сміливості, сказав твердо, чітко карбуючи кожне слово. Напевно, це справило якесь добре враження на досвідченого лікаря, і він розправив свої глибокі зморшки на лобі. «Хм», – гмикнув лікар і зазирнув Віталію в очі крізь скельця окулярів. «Вчитися вмієш? Слухати старших?» Молодий лікар знову відчув себе школярем, що стоїть біля дошки, погано вивчивши уроки. «Я стою перед вами, шановний Івана Івановича, і уважно вас слухаю». «Шановний?» – перепитав Іван Іванович, і в його голосі прозвучали цинічні нотки. Ти мене бачиш перший раз у житті і вже так шануєш? Ну, тут вас поважають усі, персонал, лікарні, хворі. У мене немає приводу ставитися до вас нешанобливо, відповів Віталій і подумав про те, чи вдасться йому знайти спільну мову з цією сивоволосою людиною. Ходімо пити чай несподівано сказав Іван Іванович, різко повернувся і рушив по коридору. «Традиція в нас така», – пояснив він, заходячи до кабінету. «На спиртне – табу, а ось чай?» Прийшов на роботу – попив.